Svenskarna kunde inte andas ut bara för att de flesta av de överlevande nått trossen. Säkerheten där var högst bedräglig, läget var ännu kritiskt. Ryssarna skulle utan tvekan inleda ett mer beslutsamt förföljande av de flyende, nå trossen och gå till attack. Om attacken skulle drabba de svenska trupperna i deras nuvarande tröstlöst förvirrade tillstånd skulle det gå illa. Beteckningen var svag och även de hade som sagt börjat smittas av nederlagstämningen. Mot ett kraftfullt ryskt anfall skulle de stå sig slätt. Bataljonspredikanten Svenna Grell som befann sig vid trossen var mycket svartsynt. Om ryssarna gick till Storms trodde han att icke ett ben skulle komma levande därifrån. Det var mycket stor vikt för den svenska ledningen att de fick kontroll över sina trupper. De måste uppbåda alla tillgängliga krafter för att möta den väntade ryska förföljelsen. Kallersen med kungen rullade in i trossområdet någon gång före klockan två på eftermiddagen. Hans ankomst verkar ha blåst visst liv i den förtvinade svenska stridsviljan. När Kallersen stannat till invet av hovstatens tält var kungen matt av blodförlusten och den kvava värmen. Men han inledde trots detta genast arbetet med nästa steg. De högre officerarna kallades till honom, och de närmaste rådgivarna, Rensköld och Piper, efterfrågades gång på gång av monarken. Men man var alltjämt ovetande om deras öden. När officerarna så småningom började samlas kring Kalersen var atmosfären tryggt. Ingen visste något att säga. Några laddade ögonblick ran förbi under en spänd, chockad tystnad. Nederlag kändes ovant för dessa krigare. Kuggar i en segermaskin som gång på gång slagit hela Europa med häpnad, men som nu fått se sig slagna i bitar av en nation och en armé som de själva föraktfullt sett på som ett slags halvbarbarer. Den som först bröt tystnaden var den 27-årige monarken själv. Han lät höra ett skratt och sa, i ett genomskinligt försök att repa mod åt de församlade och sig själv, att det skedda inte behövde betyda så mycket. Det är inte troligt att någon trodde honom. Så mycket som möjligt av det kringsprida flyktande ryteriet drog samman och ställdes upp framför trossen. Poster sändes ut på slätten för att spana. De skulle kunna ge varning när det ryska anfallet sattes in. Alla trupper måste samlas i Poskorjavko i avvaktan på nästa steg i operationerna. Den enda betydande detacheringen i närheten var de enheter som fanns i belägringsverken och som nu slogs för sina liv mot överlägsna ryska förband. När Gyllen Krok stegade fram till kungen sa denne vad du säger i. Generalkvartermästaren beklagade och tillade att han inte visste om han gjort väl eller illa. Men han hade sänt bud till trupperna vid Poltava att de skulle dra sig till trossen. Kungen svarade. Det är väl gjort. Jag har låtit befalla detsamma. Man var inte helt på det klara med var Poltava-avdelningen egentligen befann sig i detta ögonblick. Gyllenkrok hade strax innan frågat ut en dragonofficer som fört befäl över en postering uppe vid staden om fotfolket där ännu befann sig kvar i löpgravarna. Det enda officeren visste att säga var att de i alla fall inte kommit till trossen. Därefter hade generalkvartermästaren, ovetande om att kungen gjort samma sak, sänt bud till belägringsverken att de alla draga sig i flygande hit till bagaget. Frågan var bara vad man skulle göra härnäst. Att stanna kvar var naturligtvis ogörligt. Man måste ge sig av. På en direkt fråga sa kungen mycket riktigt att man skulle marschera iväg. Han hade en grov plan färdig i huvudet. Dess första steg var att armén skulle gå i sydostlig riktning mot Störjes Jensjöri vid Vorskla och sedan följa flodens lopp nedåt förbi Navje Sjensjöri till Bielicki en sträcka på cirka fyra mil parentes, på detta vis skulle man under marschen kunna dra till sig de detachment som stod utspridda på olika platser längs Vorskla vid Navje Sjensjöri dragonregementet Meijerfält på runt 1000 tusen värjor vid Bjeliki en sammansatt grupp på 300 man under överste löjtnant Thomas Funk. En ett detachement, Silverhjälms på drygt 500 man, stod att finna ytterligare två mil längre ner längs flodfåran vid Kabjelljocki. Slut parentes.